Сергій Комберянов Крадії пам'яті Повість Читає заслужений артист України Дмитро Завацький. Я з відчутним зусиллям розплющив очі І в променях слабкого сонячного світла побачив голеді очі тіло Дівчина лежала за кілька метрів від мене в якійсь неприродній викривленій позі Ніби польова квітка, на яку щойно наступили ногою Однак єдине, що спало мені на думку тієї миті – довершена краса. Міхтивий погляд повільно сканував її, наче всотував, від кінчиків пальців ніг до матівки. Кожна ділянка молодого тіла була досконалою. Дерева навколо малювали своїми тінями химерні візерунки на дівочій оксамитовій шкірі, мов намагались зодягнути красуню. Однак їхні спроби були марними. Долаючи важкість у голові і усьому тілі, я поглядом на впомоцький ковзав шкірої дівчини від помальованої персикових колір нігтиків на ногах до різьблених колін і аж до опуклих вигинів стегон, мов піщаних дюн. Бездоганна картина. Засоромившись, оминаю ледь помітне русяве волосся внизу живота. Концентруюся на самому пласкому животі, що зароджував повільне дихання і щораз дущою хвилею передавав його до невеличких ідеальної форми грудей. Від них так само ніяковію та біжу далі, однак прихоплюю з собою образи побаченого. За тактовну сором'язливість мене винагороджують красою тонких граційних рук – у міру загострених плечей, витонченої довгої шиї та неперевершено гарного обличчя. Воно справді було саме таким, неперевершеним, із пухкими рожевими губами, що цвітом троянди буяли під маленьким прямим носиком, і густими віями крилами на заплющених очах. Довге волосся кольору сухого піску локонами заледве торкалось її щік і плечей, та створювала образ, який, здавалось, був покликаний вабити і вабити до себе, стверджуючи, що нічого красивішого ти у світі не побачиш. Кульмінацією в цій симфонії тілесної краси стала мить, коли вона розплющила очі. Тоді їхній блакитний колір перевершив усе, геть усе, що я бачив до цього. В них була її доброта, щирість, здатність до співчуття. «Людина з такими очима, певно, дуже любить дітей, а вони так само мають обожнювати її. Як інакше, якщо очі такі блакитні». Дівчина кілька секунд дозиралась навколо, дещо напружена і зацікавлена, а потім так само повільно почала сканувати своїм поглядом мене, теж зовсім голого і в такій самій неприродній позі. Я відчув нійковість – і сильне хвилювання від того, що такі оглядини змусили б її зробити висновки цілком протилежні до моїх. Однак я швидко про це забув, оскільки усвідомив, що ми з дівчиною не самі на цій галявині біля хвойного лісу. Голі тіла вкривали землю навколо нас, і вони так само лежали в дивних, неприродних позах. Неподалік дівчини я побачив тілистого старшого чоловіка з короткою сивою бородою і таким самим сивим волоссям на грудях і плечах. Праворуч і ліворуч від мене видніли тіла значно молодших людей. В голові все було як в тумані. Я не розумів, як сприймати те, що бачу. Лише відчував сильне хвилювання, зовні непомітне. Тіло було цілком розслабленим і спокійно собі лежало на густій траві, від якої линули гіркуваті пахощі. Я вирішив підвестися, це виявилося просто таки нереальною місією. Відчув важкість у всьому тілі і різкий біль у потилиці. Заплющив очі від болю, а коли розплющив, зміг побачити, як позаду старшого чоловіка повільно почала підводитись іще одна людина. Білявий, кремезний, короткострижений голий чоловік із дуже широкими плечима та чималими м'язами напружено підводився із землі і озирався. Наші погляди зустрілись. І тоді я зрозумів, що він певно молодший, ніж мені спершу здалося. Йому ще немає тридцяти, хоча тієї миті я не зовсім усвідомлював вікових категорій. Саме така думка майнула в моїй голові та стала першою з низки неприємних висновків усвідомлень. Наприклад, я зрозумів, що не знаю свого віку. Хоч би як намагався пригадати, все марно. Після цього я усвідомив, що взагалі не знаю жодної зі своїх характеристик, окрім статі, що вочевидь стало набутим знанням після побіжного огляду власного тіла. Не віддав ані свого імені, ані прізвища, ані виду діяльності. Не знав, який вигляд має моє обличчя, які в мене очі, чи їхній колір, свідчить бодай про щось. Перевівши кілька разів погляди з хлопця на дівчину, зрозумів, що вони перебувають майже в тому самому стані невизначеності, що й я. Такий висновок спричинив у мені іще більший страх і напруження – як, напевно, і в них, та змушував пильно вдивлятись в оточення в пошуках додаткової інформації.